Ilyet a beképzelt vándormadárok itt magán kívül nem érdekel semmi másban, csak folytja a szót? Mit keresik? Fialaj János vagyok. Így fogadtak be. Kíváncsiság a helykéres és a jobbítószertét hagyjuk. Elmegyek képzelt árbozkos arabok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, még mindig gerjed. Gerjed, mint az állat. Ó, uh. most, 1, 2, most jobb. Önök hallják egymást, önök nem gerjednek. Ez nem jó, ho, oh, oh, ho, oh. ha, gyere. Ó, úgy, mint valami rossz rockenszert, olyan. Ó, uh, egy, egy. Ó! De reforce-fel a macska muzikát, és abban vernyákkal oh, műzélés oh, közben. Igen, egy, kett, Én iszonyatosan gerjedek magammal. Igen, tehát, tehát mintha túl lennék vezérelve. Minden nap meglepetés. Tehát ez egy új, új szlogen. Fikjél, odadom neked ezt, és akkor hallod. Csak szépen beszélél adásban, ha benne vagy, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Királo, most már nincs. Nekem is tökéletes, jó, jó, Rendben van. Szignálom. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Hogyan lehet leve. Figyelj, a Linkin Park nem fog ma este így szólni, mint ahogy... Oh, hogy... nem, mert csak megy tovább. Jó reggelt kívánok mindazoknak, akik azt gondolják, hogy ez itt a kabari hétfő, de nem a kabari hétfő, mert kedv van. Önök hallják egymást? Halló, halló. Én hallhatsz, Réged Jó. Igen, akkor szervusz. Szervus, jó reggelt. Igen, ez itt a hármas... Intermontel Zsoltal, Ugi Attilával és Fialajánossal, akik közül egyedül Fialajános nem polgármester. Azt írja a 24.hu, hogy azután, hogy Talós István azt mondta, hogy nem kell befizetni, vagy nem tudom pontosan idézni, tehát itt ugye én mindig adok a formára, szóba került az, hogy a kamerák felvételei alapján való büntetés az igazságtalan volt szépség szépséghibája, hogy emlékezetem szerint az összefüggésben volt, hogy a feleségét büntették meg, Volt talán a harmadik keleti szépföldgyűjt környékén, és arról volt hogy ne fizessék be ezeket a büntetéseket, hogy ez jelenleg valami peres úton van nem tudom, uh, azt sem tudom, hogy önöket ez mennyire érinti. Én a 12. kerületnek áldoztam 50 forintot, és egyben azt mondták, hogy aki már befizette, az ne reménykedjen. Önök ehhez a történethez viszonyulnak-e bárhogyan, ha egyébként érthetően mondtam el? Hát annyi van mindenképpen, mert hogy Újpesten is vannak ilyen térfigyelőkamerák kamerák és olyanok, amik, ami a felvételek alapján a közlekedés biztonságának szemtartása vagy biztosítása érdekében voltak szank szankciók. Ö, belügyminiszter úr levelére addig, amíg a helyzet tisztázódik, én úgy tudom egyébként, hogy a harmadik kerületnek van egy pere ebben az ügyben, és annak a bírósági ítéletnek szerintem nagy tanulsága lesz, majd akár így, akár úgy lesz a, a, a végeredménye, ha majd egyszer lesz végeredménye. A lényeg az az, hogy valóban e, itt Újpesten egy-két olyan keresztesődésben van. Hogy de volt. De önök például nem büntetnek? Most per pillanat, kamerafelvételek alapján az Újpesti önkormányzati rendészet nem büntet. Mi alapján? Illetve bocsánat, a eljárásrend az az, ahogy a belügyminiszter úr levelében szerepelt, hogyha ilyen jogsértést a kamera alapján az önkormányzati rendészet étlen, akkor azt tovább a rendőrség, és a rendőrség folytatja a Magyarul? Hát magyarul, így egy kicsit megnövekedett a rendőrség dolga, de a közlekedés... És a rendőrség, a rendőrség eljár, nem mondom, hogy az önkormányzat helyett, de ugyanúgy? Nem, a, nem az önkormányzat helyett, hát ugye a, a ez, a, ez volt a vita, és ebben szerintem egyébként a 28 most a 28-as csak egy közelítő szám lehet, hogy ez csak 12-30 különböző jogszabály, sok esetben, hogy mondjam, nem tisztázza kellően a helyzetet, tehát egymásnak akár ellentmondó történet. Például a kötelező haladási irány betartására sok jogás... Sok Jó, akkor azt mesélj hogy eddig hogyan volt. Önök tapasztaltak szabálytalanságot. Az, hogy szabálytalanság, az kidönti a... -e? Hát az egyértelmű. Tehát, hogyha van egy kötelező haladási iránytábla, vagy például az van benne, hogy hogy balra kanyarodni tilos, és valaki balra mégis bekanyarodik. Oké, okay, illetve nem, oké. Okay, eddig eljutunk, mit tett eddig az önkormányzat? Tapasztalt egy ilyet, mi, mi jött ezután? Az önkormányzati rendészet ilyenkor, hogyha a felvétel egyértelmű, jól látható a rendszám, akkor a központi gépjármű adatbázisból lekérte a, azért, kikült a bírságot, ha illető befizette a bírságot, akkor lezárult az ügy, ha meg nem, akkor megtalábították a rendőrség. Most annyi van. Annyi Ki a bevétel? Azért, Tessék? Ki a bevétel? Hát ugye ez egy érdekes kérdés, mert ugye so, több, többféle kategória van, van olyan mindet is, amely esetén az államot illeti a bevétel, és van olyan, amely az önkormányzatnál. Ségültse Ségültse már, alapján, mondás, mi alapján az önkormányzati, vagy mi alapján az állami? Hát a törvényhozók így mentőtték el, és most nem fog tudni taxatív felsorolást mondani, hogy melyik esetben, mikor, meg hogyan. Az biztos, hogy az ilyen kötelező haladás iránynál, amikor az örmányzati rendészet lefolytatta az eljárás, és az állampolgál elismerte a szabálysértést, és befizette a bírságot, akkor az a bevétel az önkormányzaté volt, abban az esetben, hogyha nem ismert. most el, jelen pillanatban a rendőrségre, akkor a de hogy a továbbítják most a rendőrségnek, akkor a rendőrség eljárása következtében való kiszabott büntetést, ha valaki befizeti, akkor az kié lesz. Akkor az most nem az önök... állami, állami. Ez egy jelentős összeg volt, amit egyébként önök így Elnézést, Azt kérdeztem, hogy ez tudja, hogy jelentős, vagy mennyire mekkora összeg volt, amit így? Hát Újpest esetében ez, ez egészen jelentéktelen összeg. Most persze nyilván, hogyha valakinek be kell fizetni a bírságot, hogy hogyha az a törvény által nem, mérle, nem mérlegelhető, nem fix. Tételről van szó szóval nagyon sok esetben súlyos kiadást jelent. Vannak olyan kerületek, ahol nagyságrendekkel többet jelentett. Ami egyébként azt jelenti, hogy ezt más. valaki figyeli, vagy hogyha nem figyeli, akkor is utólag valahogyan ezt végignézik, mit képzeljek én. Én egyedül Ferencvárosban voltam egy olyan szobában, ahol a monitorokat nézték emberek, de az, hogy ez mennyire függ össze azzal, hogy egyébként a szabálytalanságot észlelnek, akkor ott van valami adminisztrációs rend, arra ott nem volt precedens, és nem tudom, hogy ez hogyan megy adott esetben újpesten. Hát ugye Újpesten úgy van, hogy a térfigyelő kamerák összessége be van kötve a rendőrséghez, és a térfigyelő kamerák egy része, azok be vannak kötve a városházán működő kameraszobába, és ebben a kameraszobában van folyamatos figyelőség. Jó, de én gyakorlatilag azt kérdezem, hogy ha száz szabálytalanságot követnek el Újpesten, akkor abból az ott lévő ügyelet hányat észlel? Ó, hát töredékét. Tehát, hogyha száz szabálytánosságról beszélünk egész Újpest területén, akkor abból talán egyet. Ami annak a következménye, hogy nincs mindig ott ember, vagy... Mi... Nem, nem, nem, nem, hát nincs mindenhol kamera. Hát nem, az, nem, akkor ne, ne, akkor rosszul értettem, rossz, akkor rosszul tettem fel a kérdést. Száz észlet esetből 100 büntetés szabnak ki? Hát ha egyértelmű a, a, a felvétel alapján a szabályosítás. Én ezt értem, hogy ha valaki hajnali, hajnali háromkor is ül valaki, aki egyébként ezt észleli? Vagy utólag visszanézünk. Ez kérdés. Van, van egy, tör, van egy tör, hát is is, azt Oké, rendben van. Is, is. Van folyamatos figyelés is, és van értem. Utolsó kérdés, mennyire tartja? Há, hát nem tudom. Izének az, hogy ez a főpolgármesternek ezen konkrét története kapcsán vette egy kurflit. már mint ez a. Ez hát a... te, itt, itt több dolog van, én azt gondolom hogy egyébként, hogy a szabályok azért vannak, és a szabályos közlekedés azért fontos, hogy egyébként biztonságosan, balesetlentesen közlekedjünk a szabályokat be kell tartani, akkor is, ha büntetnek érte, akkor is, van nem. Igazából. Nyilvánvaló, sokan írták és tettek ezzel kapcsolatban furcsa, vagy furcsának vért megjegyzéseket, hogy ennek van egy időbeli együttállása. Együtt én azt gondolom, hogy az ügynek sokkal képpen nem tett jót. Ugi úr, örüljön. Ö, hogy mondjam, nem vagyok involválódva az ígybe, sem pedig a 2018 a 1018. kerületi polgárúján és nálunk ilyen típusú közlekedést figyelő kamera, amelyik aztán utána bírsákolásra volna alkalmas ö, önkormányzati kerületi, önkormányzati üzemeltetésben nincsen. A főközlekedési utak mentén a reptiligyős forgalom, illetve a 4-es bevezetőjén vannak bizonyos ö, kihelyezett kamerák, de ezek inkább forgalomfigyelők nincs. Ennek mert... Hát van nyilván ö, helyzet az, hogy a 18. kerület ö, inkább egy lustán elnyúló hatalmas kertvárosi terület, és eleve a kertvárosokban ö, a kamerás megfigyelésnek a lehetősége, illetve a hatékonysága sokkal alacsonyabb. Ö, nyilván mindenki el tudja képzelni azt, hogyha valaki egy jogellenes cselekményt tesz mondjuk a 8. kerületben, akkor azt a rezsőtértől lehet követni egészen a Hívig, vagy ö, ameddig a kamerazónából ki nem megy, és minden egyes sarkon lehet látni, hogy hány szó bele a cigarettájába, és hogy mit csinált, és ezt pontosan végig lehet követni. Most egy olyan területen, amelyik tele van fáva, hatalmas ősfás területek vannak, ö, a különböző évszakokban, különböző napszakokban a kameráknak a képe az ö, ö, mondjuk sokkal kevésbé mutatna, bármit, és egy ilyen kerületben ilyen, ilyen csak pontszerűen lehet bizonyos dolgokat megfigyelni. Emlékműveket uh, szoktunk bekamerázni, köztébi szobrokat szoktunk bekamerázni, a havanna lakótelepen van kamera, illetve még két kisebb lakótelepen van kamera, de azért uh, azt azért mindenkivel szeretném mindig is uh, közölni, aki, aki a kamerának a a minden hatóságában és abban hisz, hogy ezáltal a közbiztonság ugresszerűen meg fog javulni a kerületben, arra szomorú állításon van, hogy egy kertvárosi kerületben sajnos ez nem igaz. Mert egy kertvárosi kerületben nem láthat mindent egyszerűen a, a kamera. Abból azokból kifolyólag sem, mert hogy, mert hogy egyszerűen elé kerülnek azok a gajak, azok az ágak, és hát ugye nem lehet minden fát kivágni azért, hogy a kamera lásson mindent. Tehát ebből kifolyólag nálunk egyéb típusú kamerák sem nagyon vannak. Most van egyébként tervezés alatt egy olyan típusú kamerarendszernek a bevezetése, amelyik a kerületre való ki- és behajtást tudja majd ellenőrizni, illetve azt fogja tudni látni, hogy akik bejöttek a kerületbe, és akik kimentek a kerületből a gépjárművek, azokat a rendszámokat tudja istázni, És hogyha esetlegesen van egy olyan, ö, olyan, olyan kiemelt rendőrségi esemény, aminek következtében valamilyen gyanús dolgot próbálnak meg, megtalálni vagy keresni, akkor ez lehetőséget biztosíthatna arra, hogy felfedezzék, hogy ki is volt az és hogy került ide. Olvasom az önök hollapjáról, 18. kellett, 18. kellett és 4. kellett a két érintett terület és a két polgármester. Tájékoztatjuk a tagosságot, hogy a polgármester hivatal június 29-én zárva lesz megértésüket. Köszönjük nekem. Volt egy tippem, hogy mi áll a működ, ám ha erre ez nem nyílt meg, ez nem egy olyan ablak. Mi van június 29-én? Köztisztis napot fogunk június 29-én egy más másodperc türelem. Hogy van ez Újpesten, ha van? Hát ö, minden év elején, azt mondjuk talán a januári képviselőtestület kell szavaznunk arról, hogy mikor van úgynevezett igazgatási szünet. Egy másodperc. Én azt rosszul tudom, hogy eddig központilag ö, lett kimondva, hogy július elsője ez a nap, de az ezzel kapcsolatos szabályozás idén változott? Tökéletes, így van. Igen. Ö, Igen. Így van. Eddig, eddig a közcisziselői nap az mindig július elsőjére esett, és ö, ez a július 1-i nap, ez gyakorlatilag... Ö, Munkaszüneti de, de maga az állam azt az tudható, hogy miért vonult ki? Hát keressük az okát, OK a de még nem Mert ugye én azt látom, hogy mindegyik kerület ezután, vagy az érintett kerület, ugye tegnap nagyon hosszasan beszélgettem Karácsony Gergelyel, de erről nem volt már idő beszélni, de a készülés közben láttam, hogy döntött ez ügyben az Uglói képviselőtestület, és az július 1-én van ez a nap, is, ugye félretesnek ez ügyben pénzt is. Azt kérdezem, és elnézést, hogy megszakítottam önöket, csak kíváncsi voltam, hogy ki hogyan viszonyul ez, hogy előbb akkor, ha már elkezdődött a akkor tél, aztán pedig mint elmondta, Zsolt mondja el, hogy ez ügyben milyen döntés született a 18. keletben, illetve újpeste, mert ha én jól látom, de akkor cáfoljanak meg, ha én rosszul érzékelem, mostantól kezdve ez egy diskrecionális jog. Maga az önkormányzat eldönti, hogy utalmazza így a dolgozóit, ám ha nem teszi, akkor a dolgozók lehetek elégedetlenek, de egy központi iniciatíva ezt nem írja Ez így van. Hát nyilván köztisztisai nap ettől még létezik, és az iskolában szokták azt mondani, amikor osztálykirándulás van, hogy tanítás nélküli munkanap. Na most ez a csütörtök is egy ilyen ütfélfogadás e, e, nélküli munkanap lesz, ahol e, a csütörtökön délelőtt a, a kerület egyik helyszínére a összes viselő, e, az összes köztisztviselő hivatalos az önkormányzat vezetőinek a meghívása alapján, ahol e, kiosztjuk azokat a e, külön e, Jutalmazott személyek számára azokat a díjakat, amiket ö, a város vezetése... Jó, egyébként ez egy... Ö, a kiránd. ezt leszámítva, aznap ö, nem dolgoznak a, az önkormányzati dolgozók? Nem, nem, nem. Hát azért mondom, hogy egy tanítás nélküli Nincsen nincs félfogadás, de ugye délelőtt, 10 óra 30-kor kezdődik ö, ez, a, ez az ünnepség, és akkor egy ebéddel ér véget nagyjából olyan kettő-három óra magas. És támogára. akkor mindenki haza, vagy ahova akar. És akkor utána mindenki megy haza, így van, így van. Így van Mi ez alapján döntik el ezek után, hogy ez melyik nap? Mert ahogy lehet tapasztalni, mostantól kezdve ez úgy szóródik, ahogy az önkormányzat akarja. Hát ugye Kicsit olyan, mintha augusztus 20-át az egyik, az egy egy egyik megye, 18-án ünnepelni, a másikat 22-én, de biztos, hogy hasonlatom. Viszont egyszerű a dolog, mert hogy augusztus, július 1 a az vasárnapra esik. Tehát, hogyha július 1 munkanapra esne, akkor július 1 tartanánk, de nem július 2 hétfőn szeretnénk tartani, és nem is olyan napon szeretnénk tartani, amikor alapvetően egyébként nagy ügyfélfogadós nap van, ugye hétfőn, szerdán, pénteken van, amikor általánosan ügyfélfogadási napon, kedden és, és csütörtökön olyan ügyfélfogadási napon, amikor csak a, az ügyfélszolgálati iroda van nyitva, illetve azok a, a munkatársak, akik egyébként ügyfélrel foglalkoznak, a, egy adott időpontra esetleg benedelnek ügyfeleket. Tehát nem általános ügyfélfogadásinak. azért tettük csütörtök a péntek helyett, mert péntek viszont általános ügyfélfogadási nap, és abban nem akartunk annyira belezavarni. Tehát nem szeretjük volna azt, hogy a kerületi polgárok ö, egy megszokott egyébként ügyfélszolgálattal ö, egyébként ellátott napon ö, találják zárva az önkormányzatnak az épületét az ezzel kapcsolatos pénzt azt kinek kell előteremteni, illetve azt kérdezem mert rosszul kérdeztem, hogy addig amiddig ezt az állam előírta addig az állam ehhez hozzájárult vagy ez a finanszírozási részében nincs változás nem, nem, nem ezt mindig az önkormányzat saját erőt, erőforrásból teremtett tehát proforma kivonult az állam nem tudjuk az okát de facto pedig benne maradtak az önkormányzatok egyébként benne maradtak vagy benne maradhatnak? benne maradhatnak. Hogy Magyarul, van, hogy egy önkormányzatnak nem nincs nem olyan kötelezettsége, hogy egy ilyen napot tartson? Hát szerintem az erkölcsünk kívül nincs. Oké, okay. rendben van, ez egy fontos dolog. Wintermanter úr? Igen, tűnődöm, tün hogy, hogy ez a döntés miért születhet meg, hogyha a választ akarok tehát talán, talán azért, mert hogy a kormány úgy döntött, hogy a kormány és a kormány hatás kb. tartozó köztisztiselőkre megtartja a szabályozást, és az önkormányzatoknak már dolgozó köztisztiselőkre pedig az önkormányzatok kezébe adja a döntést. Tehát az önkormányzatiságnak is lehet egyfajta eh, olvasata, hogy, hogy ott döntsenek a, a köztisztiselők napjáról, ahol egyébként dolgoznak és ahol egyébként a munkáltatói jogok vannak. Eh, Mikor lesz ez a ne, ugye Újpester ebben a tekintetben eh, az volt a hagyomány, hogy a július 1-et, tehát a közszükséges napját ugyanúgy tekintettük, mint a március 15-ét, vagy, vagy az augusztus 20-át. Ha március 15-e szombatra esett, akkor nem volt szüneti nap, hanem hát művő a hétvégére esett. Ha március 15-e szerdán volt, akkor meg az állam ugye... Eh, Magyarul, most külön nap nincs. Tehát így, így külön nap nincs, tehát amikor, és úgy fogunk valószínűleg dönteni, ebben még egyébként testeti döntés nem volt, de hát ugye, hogy Attila is említette, idén most vasárnapra esik, így nem hajt minket a tatár, tehát majd ez egy jövőbeni döntés lesz, hogy akkor újpest a jújjusen. azt én jól látom, hogy önök erről korábban nem beszélgettek. Nem. Azt kérdezem önöktől, hogy önök most, hogy megismerték kölcsönösen egymás álláspontját, és lehet látni, hogy e tekintetben hasonlóan gondolkodnak, de eltérő döntések születtek vagy születnek, mert ugye az egyik helyen még nem is született, ennek én tulajdoni csak jelentőséget, vagy egymással ezt óhajtják -e egy percben megbeszélni, vagy nincs mit? Szerintem mások a hagyományok. Tehát itt nálunk július 1-én... Elsőjén... Amikor euh, normál munkanapra esett, akkor szünet volt, akkor igazgatási szünet volt, akkor a dolgozóknak vagy teljes szabadnapja volt, vagy rendeztünk mi is, volt már arra is például ilyen bejáratott hagyománya nincsen, ilyen okay, tartást úgy a kollégáknak. Mi ezt a rendet akarjuk tovább tartani, hogy jújjus okay, együtt ugyanúgy tekintjük, mint március 15 t vagy augusztus 20-án. Gyur, Vagy mondom, mondom, hogy nálunk mindig volt egy ö, olyan típusú hagyomány, hogy ilyenkor külön, Megemlékeztünk és kitüntettük azokat a kollégákat. Ugye annyi különbség volt, hogy, hogy a szabadnapot mi is megtartottuk, és a szabadnap mellett adtunk a kollégáknak egy ilyen munka, hogy, hogy, hogy is említettem az imént, tehát tanítás nélküli munkanapot. Oké, okay, akkor Oké, okay, rendben van. Téma, mint a csillag az égen. 1984-ben még elég volt, hogy egy miniszter élőben haja egyen a zajt, amit a környékbelieknek kell elszenvedni a szabálytalan felépített felé egy kettes kifutópálya miatt azonnal megtiltották, hogy erre szálljanak fel a repülők, amióta viszont 2004 ben elindult a Budapest Airport privatizációja, a repülőtér érdeke mindent felül, újra megnyitották a repülők előtt a lezárt utolata, sokszorosan forgalmat a város felé terelték, több ezer ember életét téve pokolvá, áll annak a bevezető szöveg, amely az átlátszón olvasható, és arról szól, hogy rosszul áll azoknak a színája, akik perelték, pereltek ez ügyben, mert hogy nem állnak nyerésre. Tud -e erről a történetről? Nyilván, bár kérdezhetném Wintermontel Zsoltot is, hiszen maga a cikk arról szól, hogy ez a történet zuglót és meg annyi ter területet érint még, de gondolom, hogy a 18. kerület ez most érintette Bújpestnél, de ha nem, akkor meghallgatom Wintermontel Zsoltot is. Ugye igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi történet, és én akkor mindig nagyon csúnyán megszoktam kérdezni azokat az embereket, akik a repülőtér környékén jönnek ezekkel a panaszokkal, hogy amikor megvették a teleket, akkor ott volt-e a repülőtér vagy nem és ha ott volt a repülőtér, akkor ők valószínűleg annak tudatában vették meg, és hogyha olcsón vették a teleket, akkor azért vették olcsón, mert hogy ezeket az externáliákat el kell viselni azok környéken élőknek. Persze moderáltan, persze úgy, hogy a, a, a két funkció egymás mellett, tehát az ott élés lehetősége és a repülőtér működése között egyfajta együttműködés legyen. Ezt nem azért mondom, mert... Én azon érzéketlen volnék a, a, a kerületben élők zajhatásaival kapcsolatban, hanem azért, mert azt, hogy egész pontosan látni kell, és érezni kell, hogy azért annak nincsen realitása, hogy egy vagy egy repülőtér egyik leszállópályáját bezárják. Valószínűleg az újságíró, valaki a ezt fóra. írta, ön egy mélyebb vitát tudna folytatni, mint velem, aki nem vagyok ilyen mértékben tisztában a történettel, de maga a szöveg arról szól, hogy a tiltakozás nem segít, és a jogszabályi hízagokat, a szabályozási anomáliákat és a hatóságok rehányazott esetben tételes szabályokat is érti működését kihasználva repülőtér üzemeltetője, rendre nyertesen kerül ki a működését korlátok közé szorítanú próbálva eljárásokból, amelyel azt érzékeltetik, nyilvánvaló, hogy nekik erre. Van, meg annyi történetük, csak itt most az időrövítsége miatt ezt nem sorolom, amiben ezek hivatkoznak, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy helyi adottság. Én azt, én azt mondom, hogy ez egy külön műsort is megérne a repülőtér, a repülőtéri zajhatások, mert vannak olyan dolgok, nem, nem ahol, akkor, akkor, ahol, akkor én bocsánat, ahol én is megpróbálnék kőkeményen, és meg is próbálok kőkeményen ö, szembeszállni a repülőtér akaratával, ahol, ahol igenis a repülőtéren múlik az, hogy a környéknek az életminősége jobb vagy rosszabb. Akkor egyeztessünk majd egy időpontot, amikor, akkor, amikor ennek egy önálló műsorszentelünk, jó? Bármikor egyet megbeszélünk. Jó, rend, meg, de meg. vagy csak ez, akkor. Ez, ez, jó. Ez, ez, ez, azért mondom, ez azért is érdekes történet, mert az embereknek a gondolkodás gondolkodásmódját is meg kell változtatni. De igenis vannak olyan igyek, amiben el lehet érni eredményeket, és sokkal jobb lesz a környéken az életminőség. Viszont akkor, hogyha ha olyan dolgokat célzunk meg, amelyeknek a megvalósulására nulla százalékesé van, akkor összemossuk azzal, ahol egyébként igenis lehetne nagyon komoly. M rendben van, akkor Erről nem hozzuk épp épp ezzel az időt, önálló műsor fog kapni. Uh, azt kérdezem, elnézést kérlek, ugye úr, hogy Wintermantel úrnak lehetőséget adok választani, uh, de néha az egyik előtt több történetet hoz elé, mint a másik, függetlattól hogy rengeteg történet van. Uh, mit szeretne, vagy gyorsan mind a kettőre reagál? Egyrészt itt vannak a sasok és a címer más Másrésztől a ramagy állapotban az egyedülálló lakótelepi kapó. Melyik tételt húzná szívesen? Hát mind a kettő inkább, hogy mondjam, érzelmi kérdés. Hát ez hát az az a, a legfontosabb, legfontos néha. Nem a nyagi kérdés, hanem inkább az, hogy egy olyan dilemmával szembesülünk, hogy egy, egy viszonylag jóra és, és egyébként tényleg élhetőre tervezett és épített lakótelepen azt az építészeti dolgot is elkövették hogy egy ilyen funkció nélkül ide egyébként látványában most valakinek tetszik, valakinek nem tetszik kapuzatot építettek, sokan szeretik, ahogy látszik a bejegyzéshez itt kommentekben rengetegen szeretnék hogy ezt felújítsuk, akik ott élnek azok, közül, azok között meg megy a vita hogy valakit zavar mert hogy lárnyékolj az ablakát, és egyébként teljesen funkciótlan mert csak a galambokat gyűjti oda, meg az a lazzajáró. Ugye ez a lakkoz, lakkozó utcában lévő lakótelepi kapu ami viszonylag viszont. Így, a van, így van Így van, így van. És ráadásul én kértem. A... Ez egy faszerkezet, ahogy én gondolom, ez és remélhetően egy, ez jól betonoszlop... ejtettem a szót. Betonosz, négy darab betonoszlopon álló ilyen faszerkezető és cseréptetős jánykoló. Megöregedett kaputat. szegény? Hát egy kicsit úgy megviselő. Mi, mi lesz a sorsa. Hát most erről megy a vita, a dilemma. Milyen két opciók -e? vannak? Lebontják, kiavítják, felújítják, DE? -e -e Igen, hát három, háromféle lehetőség van. Az egyik az az, hogy teljes bontásra kerül, és akkor a, a két érintett homlokzatot helyreállításra mm -hmm. kerül, vagy az van, hogy e, jelenlegi formájában teljesen újjáépítjük, tehát le kell szedni a tetőzetet egy új átszolatot kell csinálni és rakni rá a, a, a cserepeket vagy van egy harmadik megoldás egy köztes megoldás, hogy lebontani de az eredeti pilléreket megtartva egy valami kisebb építményt létrehozni, utalva ugye lehet, hogy más sorok itt abba a beszélgetést, de azt árulja már el nekem, hogy mi alapján lesz születik majd döntés, vagy ki hoz, ki ad majd erre javaslatot, szóval mi lesz? Hát ugye, ez, az, ez sokan is kérdezték, hogy ez miért került ilyen rossz állapotba hát Mind, amikor nem ez a... Hát azért nem mert számom is megdömbente egyébként még mind a mai napig. Tehát 1990-ben mentünk át a tanácsi rendszerből, ugye az önkormányzati rendszerből, és most így 27 évvel utána is kerülnek még előügyek a, a fiókból. Sokáig ugye ott állt, és amíg, amíg nem volt vele gond, addig... Sekti. Jól beszél, az, hogy szegény nyugdíjas korba került, az hogyan lehetett érzékelni? Elkezdett potyogni? Igen, igen, igen. Egy más ügyből kifolyólag járt arra a kollégám, aki látta, szemrevételezte, és megállapította, hogy statikailag kétséges, ö, ennek a to további ilyen formában történő fennmaradása, és akkor ezért lekérték rá egy vizsgálatot, és az megállapította, hogy vagy le kell bontani, vagy újjáépítés. Mennyibe kósrál az újjáépítés. Erre is készültök. Aztán, ez nem, nem anyagi kérdés lesz. Természetesen abból a pénzből... Akkor mi alapján kérdés? születik majd meg, hogy mi lesz? Hát mi szeretnénk kikérni a két érintett társas háznak a hivatalos közgyűlési határozatát, mert ugye a házban kaptunk lakóktól levelet, akik szeretnék, ha felújítanánk, másokat szeretnénk, ha elbontanák. Tehát ki ez az, az hall... izé? Na igen, és ezt mondtam, hogy ezért került ilyen állapotba, és említettem a tanácsi időket, mert ugye ez, ez külső ránézése úgy néz ki, mintha az épület része lenne, de egyébként jogilag közterületen álló építménynek minősült, tehát így az önkormányzatnak kell gondoskodnia, ez nem régen Nem sokkal ezelőtt derült ki Ugye nyilván akkor derülnek ezek a problémák, Amikor, hogy mondták, addig nincs baj De ez az, az önöké? Ez a miénk, igen ez Akkor miért kérd ki a házaknak a véleményét? Azért, mert én nem király vagyok Hanem polgármester és olyat szeretnénk Honnan gondolod, hogy a házaknak van kialakult véleménye? Hát, mint ahogy a közös költséget is meg kell szavazni meg hogy milyen. meg, De ha nem az övék, Akkor nekik egyből adódóan költségük sem volt eddig Vagy volt nem volt költségük hát vele, akkor? és csak azért mondtam, hogy azért, ha valaki ott él, is, minden nap át kell menni ez alatt, minden nap leárnyékolja az ablakát, vagy minden nap lesz a bocsánat le a, a galamb az autóját, <gül> akkor csak van valamiféle vélemény, és olyan döntött. De itt van előttem mondni. ez a kapuját. Hol van itt az alatt ablak? Vagy, vagy itt, itt, itt, itt, itt, a, itt a földszinti részen, ott az valójában a, a lakás. A két, ház, a két érintett háznak a földszinti része vannak olyanok. hogy létezik olyan, hogy valaki boldog lenne, hogyha ez megszűnne, mert akkor esetleg oda a nap. Konkrétan. Uh -huh. De akkor ez tulajdonképpen egy ez teljesen ez jó dolog, mert egy olyan dolgot kapott a nyakában, amiről maga se gondolta volna hogy ilyennel valaha dolgozni. Tehát így van, ha, ha, ha újjáépítjük, akkor elköltünk rá X forintot, amit lehetne másra is, és nagyon sokan örülnek neki, és nagyon sokan nem. Ha lebontjuk, akkor nagyon-nagyon sokan haragudnak ránk, és mondja, jó néhányan, akik ott laknak. Mert ugye nyilvánvalóan azok közül, tehát elképesztő arány, tehát az a, az a nem hivatalos és nem reprezentatív szavazás, vagy közémi kutatás, amit itt végeztem az oldalamon. Az ilyen 95%-os első többségében azt mondja, hogy tartsuk meg. Nyilván ezek között a legtöbb az olyan ember, aki nem ott lakik, nem az érintett házban lakik, hanem egyszerűen Újpest értékének tartja. Még egy a dolgot tisztálni azt bár... szeretné Jó, ezről tudunk még beszélni a jövő héten, mert hogy rövidesen fel kell hívnom Bácska Jánost, hiába a fél óra másodpercek alatt eltelt a sas is átkerül a jövő hétre. Ugi úr, ön választhat témát szabadon. De ha gondolja keresek önnek. Nem akarok fegyévetőzni. <gül> én, én, én, tudok, én tudok választani, szerintem... Akkor egyet választon, és nagyjából három vagy négy percbe férjünk bele, mert aztán Bácska János megsértődik. Bá jó, nem venném magamra magagyát Bácska Jánosnak. A következő, szerintem, ami nagyon érdekes, a múzeumok a készakáján, most már végleges helyére... És Hosszabb ideig, igen, a költözött a az Európark, ami ilyetén formában most mintegy négy és méterre a kerület határaink kívülre került, mert a korábbi helyszínen még a kerület határán volt, most azon kívül van, mert a terület az egy olyan részen van, amelyik valahol valamikor, amikor meghúzták Nagy Budapest és test megye határát, akkor valami jobban kifolyólagot volt egy kicsit kis parkas fog, úgyhogy ez most a parkas fognak éppen a szakjában vagy, a ha tetszik, akkor a cikkében, de semmiképpen sem a 18 kerület területére került, viszont sokkal jobb az infrastruktúra, sokkal izgalmasabban vannak bemutatva ezek a nagyon régi repülőgépek, és tényleg most már mindenkinek azt tudom ajánlani, akik ma már csak ilyen papatos légiközlekedési alkalmatosságokkal, mint egy, mint egy ilyen nagyon modern eszközre, pontos óraműszerű pontossággal felszállnak, leszállnak, utaznak, azok mindenképpen egyszer menjenek el, mert a repülés hőskora, a, a, az, annak a repülésnek a hőskora, amikor még, amikor még az utazás az egy különös élmény volt, egy, ha tetszik, akkor luxusnak számító dolog volt, azokat a gépeket mutatják, azokról vannak fényképek, onnan vannak, be lehet menni ezekbe a gépekbe, belülről meg lehet nézni, és össze lehet hasonlítani, mondjuk, hogy egy átlagos osztályon, turista osztályon mennyivel több hely volt ahhoz képest, mint egy, most van, mondjuk egy papados légitársaságnál hogyha az ember szeretne ábordébe utazni, többek között, hogy egymással szembefordított üléseken ültek az utasok, és tudtak beszélgetni, nagy asztalok mellett a a régi utakon. Szóval, aki, aki egy picit el, kell, el szeretne e, merengeni a, a múltban, hogy milyen volt a légi közlekedés hajnala, mindenképpen ajánlom, hogy, hogy jöjjön ide el, mert a, a magyar légi közlekedésnek a múltjából nagyon sok izgalmas, érdekes repülőgépet találhat. Sőt, hát, ha a honlapon bejelentkezik előre, akkor külön vezetésre is nyílik lehetőség. Sőt, ha, ha előre tudja programozni az idejét, akkor néhány hónappal előre bejelentkezik, akkor egy-egy ilyen oltár repülőgépen egy budapesti városnézést is, városnéző repülést is foglalni tud magának, vagy a családjának. A civil rádió hallgatói számára minden ebéd új. Wintermonte Zsoltal már meg meg megbeszéltem, megbeszéltem az ebéd időpontját. Önnel majd a hét folyamán kell egyeztetnünk a jövő heti találkozunkat illetve, Nagyon Renden. szépen köszönöm, mindkettőjüknek köszönöm szépen. Szép napot észlát. kívánok mindenkinek. Szép. Szép napot éve. hallásra Ugi Attilát, illetőleg Wintermonte Zsoltot hallották. A 18. kevdeti önkormányzat támogatottak. Na nézzük, hogy ez a szegény cd s no, no, no. itt most sorba lejátszaná az összeset. De arra nincsen szükség. Szólalja meg szépen, jó? Ja, a CD lejátszóhoz beszélek. Az ember abból indul ki, hogy hát a szépen beszél hozzá, de semmi nem reagál. Te meg hagyd abba, jó? Úgy? Nagyon jó, ki egy egyes, majd azt így egy no disk. Tehát ő, ezt, ő ezt nem érzékeli. Vagy ez DVD? Ha egy megnézzük, hogy ez egy DVD. Ez egy DVD. Hát azért nem érzékeli. Jó. Rendben van. Rendben van. Megpróbáltam átverni. Nem sikerült. Ennyi dolat, ugye már felifattam volna a bácsikai, de most mégis itt fontoskodom még egy sort. Na? Ez beveszi? Hát nem mintha erre kírna bármit is az illásokból. ennyire lassú nem lehet Tehát ennyi, ennyi idő alatt egy nagyon idős úri ember is át tud menni a pillan hogy az inkább. Eddig számondk visszon hogy kírjon volani jó én ezt abba hagyom, mert ennyi időm nincs ah oh, fantasztikus ja, oké? Okay. nem ez ez! Ők játszanak ma Sopronban, ez az ismétléskor nem lesz mérvadó. Eljön majd az az idő, amikor lesznek zenék és lesznek telefonok is, ez ma nem így van. Szerdán csütörtökön pénteken nincs élő lebonyolítású kejfej van. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Eddig minden működik. ha engem? Ami. Mű... Megy, megy ez itt tovább, minden megy. Megáll. Ez is megáll. Na. Szépen beszéltem hozzáik, megálltak. Hát rengeteg beszélgetni valunk van, és ugye Ferencvárossal kapcsolatban nekem nagyon fő a fejem, nekem így fő a fejem, önnek új fő a fejem, mert ugye az emberben ott van a kisördög, és ez nem kisördög, ugye egy normális újságíró, egy normális riporter, egy normális műsorban úgy gondolkodik, hogy vita van, akkor nem az egyik felet szólítja meg, hanem mind a két felet. Uh, ugyanakkor vannak olyan elmérgesedett helyzetek, ahol ez nehezen megvalósítható. Vannak olyan nem szerencsés, de mégis létező helyzetek, ahol vannak időkorlátok. Ugye ez most így van ebben a nyilag momentán a mi életünkben, de ez nem, nem mentesít bennünket, vagy nem mentesít engem az alól a kötelezettségem alól, hogy ezeket a párbeszédeket idővel, mert ezek nem enyésznek el, tehát ezek a múltba kerülnek ugyan, de, de feledésre nem kerülnek, vagy én nem felejtem őket, hogy ezeket le lehessen bonyolítani, és emiatt nagyon fáj a fejem. Vágjunk bele. Vágjunk bele. Azt kérdezem Öntől, végig ugyanazon a soron, amin haladtam előzőleg Ugival és Wintermantel polgármester szaktársakkal, hogy a 24.hu ír arról tudtommal, hogy csökkentek azok a befizetések, amelyeket az önkormányzatok szabtak ki a térfigyelő kamerák megfigyelései alapján. Ugye én élvezhettem az ön szeretetét, amikor ott önöknél ezt a helyiséget annak idén megnyitották, ahol lehetett látni a monitorokon keresztül azoknak a kameráknak a felvételét, amelyek Ferencvárosban vannak, és valószínűleg azoknak a száma csak gyarapodott, hogy ez Ferencvárosban most hogy van. Tehát önök is leállították-e Andor levele után, vagy hogy van ez? Hát megfontolást állítottak nálunk, egyébként sem volt túl nagy mértékű, és teljesen törvényesen alkalmaztuk ezt a bírságolási módot, a köztövet vezetője és jogászai állítása szerint. Nálunk, ha jól emlékszem, egy néhány millió forintra rúgottak 2016 as évi, Ilyen jellegű, hát most mondjam így, hogy bevétel vagy bírságolási összeg, ami utolsó között van a fővárosban, tehát csak indokolt esetben, és ha nagyon, tehát iskolák előtti elszáguldozás, miközben behajtani tilos tábla van, tehát ilyen típusú, tehát nem, nem készültünk olyan táblákkal, amiután odálltak a köztárt és büntették az autósokat. Rossz kedve van? Ja nem, nem, csak. Próbálom. Csak lógatja az órát a hangja. Igen, hogy próbáltam előszedni valami adatot a fejemből, de hirtem, más nem jutott eszembe. Ott áll az ablakban, el. vagy új helyen áll? Nem, most a, most a szobámba itt ablaknál ülök, de nem jó De, de még, még jó, még jó, bár ha körben rajzolta volna a lábát ahol múltkor állt, az talán még jobb lett volna, de ez is hát nagyon Hát csak az nem itt volt. Ja, értem. Arról nem búszó, hogy ön változtatja a helyszíneket. Igen, igen. A másik kérdés... Istenem, mi volt a másik kérdés? Ja, igen. Ez a köztviszőselők napja volt, ami mögül az állam központi direktívával kiállt, és innentől kezdve mindenki eldöntheti, hogy mit akar. Hogy van ez Ferencvárosban? Úgy mindig is volt. A köztviszőselők napján régebben még ilyen partkiád is volt, vagy hogy mondjam, tehát ilyen összméti megmozdulás, <gül> ilyen sporttelepen is. Ahogy én kivettem 18. elben elb most is lesz valami. El tudom képzelni. nálunk a köztisztésedők, ugye én ezt a jegyző hatáskörében hagytam, idéző hatás a hatáskört, úgy döntöttek, hogy erre már nekik annyira nincs szükségük, és másfajta programok vannak, illetve hát... hát, hát, hát, hát futás lesz, vagy melyik napon lesz? Egyáltalán. Nem, hát munkaszünet nap, és. De melyik nap? Hát, hát ezzel most megfogod. Ugye elsője vasárnap, állítólag? Hát nem, nem tudom, nem tudom, hogy melyik lesz. De lesz. Lesz, lesz, lesz, lesz. Én szerintem most munkaszüneti nap, akkor ebből nem lesz a pangasánapra esik. Itt jutalmazás az, ami a fő műsor szám, tehát a köztisztviselőinket differenciált jutalmazásban részesítik a vezető. Ez is a hivatali kompetencia, hogy úgy mondjam, nem nagyon szoktam ebbe beleszólni. Ma tehát egy önkormányzatű köztisztviselőnek lenni ön mit érzékel, mekkora rang ebben a magyar társadalomban? Szerintem még mindig nagy rang. Ezt talán azon is lehet mérni, ha hirdetünk meg megüresedett munkahelyet, akkor hát van olyan százával jönnek önéletrajzok, de, de tízes nagyságrendben, szinte mindegyikre érkezik. Tehát nehéz is, és könnyű is a választás, mert nehéz, mert sok pályázatot kell megnézni, de könnyű, mert válogat az ember a kember magban, tehát jó, jóka jók a is elők, és ugye mi is az illetmény alapot megemeltük, tehát tőlünk nem mennek el, amiatt, hogy nem keresnének jól, mondjuk a köztisztis elők. született -e döntés a bárnával kapcsolatban? Nem tudok róla, szerintem nem. Tehát a második, a második közgyűlésen se volt erről szó? Én nem voltam ott, külföldön voltam, és el is felejtettem megkérdezni, hogy, hogy lette ebből végül is döntés, de szerintem, ha lett volna, akkor az a sajtóból látszott volna. Most így a sajtófigyeles... Akkor gondolok. ez most alszik az a történet, vagy bár valamire? Hát szeptemberig biztos alszik, igen. Mert hogy szeptemberig mi van? Hát szeptemberig nincs közgyűlés fővárosban ami az olimpiai telekrendezéseket és egyebeket illeti azok nyugvó pontra jutottak Ferencvárosban, mert hogy Ferencvárost is ére, érintették szerintem igen hozzám nem érkezett semmilyen ö, újabb kérés, hogy, hogy máshogy lenne tehát ugye a, a Vituki és környezetében föl fog az a sportsanok, ami tervezve volt tehát abban nincs változás tudmásom szerint. De végül is azok a telkek, amelyekre az állam igény tartott, azok végül is most kinek a tulajdonában vannak? Szerintem visszaszállt idézővel azoknak, akik eleve is volt. Ami önkormányzati volt, ezek inkább ilyen közterületek címen mentek. Marad, marad, marad minden az eredeti állapot visszaállt, hogy így mondjam emléktáblát kapott Szakási Sándor. A Szakási Sándor Jászai a színvész halának tíz éves évfordulóan emléktáblát avatott egykori lakóhelye a Boráros tér szám előtt Ferencváros önkormányzata. Ezeknek az emléktábláknak az elhelyezése, ez valaki figyel különböző dátumokat és különböző személyeket? Vagy ez hogyan történik? Lehet, hogy rosszul teszem fel a kérdést és kegyeletsértő módon, ez a nem, volt a szándék. Nem, nem, nem, ez a, ez a legjobb kérdés. három táblát avattunk. egy turkológusnak hazai Györgynek, a Fradi alapítójának első elnökének Springer Ferenc Doktornak, Szakácsi Sándor emléktáblát, helyi László színű résznek a Józsefot, lakótelepen lakott több évtizeden keresztül. Ezek úgymond alulról jövő kezdeményezések, helyi kezdeményezések, akár a család, akár az a közösség, aki együtt élt kezdeményezés az önkormányzat szükséges mértékben támogatja ezt, akár úgy, hogy az engedélyhez <coughs> való ö, dolgokat ö, intézi, de a, sokszor a táblát is mi készítettük. Nem ezt tudom, muszáj lenne tudnia, de mondjuk ezt az emléktáblát a szakácsi esetében ezt vajon Csa a. Család. A család szerintem. Az ő kérésük is volt, és szerintem a, a család. Család. Ön múltkor említett egy híres muzikus családot, akik önnél, önnél már, mint a kerületben laknak, de ön mennyire van tisztában azzal, hogy a kerület egyébként lakosai között mennyire üdvözölhet bár az üdvözlő szót ki hatom, híres embereket, mert hogy az ember ugye, mint polgármester valószínűleg a lakosságot tartja számon. függetlenül attól, hogy a sznobéria az összefüggésben állhat azzal is, hogyha tudja, hogy xy ott lakik, Mennyivel van ezzel ön tisztában. Hát amennyire a, a kapcsolat kialakult ö, és ö, szerepelnek, hát ö, említhetném is Nét Berger Hát Szándékosan nem mondtam, hogy se nevet, tehát önnek sem muszáj, tehát, mert ugye ilyenkor csak megsértődés van, törítem. vagy az összes híre tudjuk. Hát igen, az összesen nem tudjuk, mert ha csak a emléktáblák számát nézzük... Kívának, az emléktáblákkal hogy... óvattal, mert azok halottak, tehát most az élőkről beszélek. Az élők is előbb-utóbb halottak lesznek, de érjük. Érjük. Érjük, érjük. Érjük. Érjük. nem kell sietni. Hát igen, de... A több, több mint 130, az most 132 nél tartunk az emléktáblákat illetőlegesen. Ez azt jelzi, hogy Ferencvárosban szeretnek lakni élni, és mulatni az időt a, a híres emberek is. Hát van, van bőven belőlük, de mi jobban szeretjük a, az abszid kapcsolatot, tehát, hogyha megjelennek a műsorainkon, a programjainkon, aktívan is, és előadnak, és akkor egy aktívabb kapcsolat, sok-sok, nagyon sok, hál' Istennek, sokan vannak. Én megint elfelejtettem, hogy hagynyadika van, holnap lesz ezek szerint, ahogy látom, ez az ismétlés, hogy nem mérvadó, a Szemmelweis nap. Ha 27-e van, holnap 28-a lesz. Igen, holnap lesz kettőkor. Hát a Szemmelweis nap abban a szempontból izgalmas. És holnap hogy... után pedig a Magyari Zoltán és a Smit-Egon és a jegyzői díséretek átadása lesz Sőt, holnap a prosanitát, tehát az egészségügyi díjátadása is holnap lesz. Ezek ugye a jeles napok, bátyumaihoz kötődő, igyekszünk ahhoz igazítani a díjátadást. Kilenc fő és nagy díjunk van, ezekből hármat mondtunk mostanra a prosanitátét, a magyarizoltán, ugye ez a közigazgatási díj, és a programos elismerő okleveleket is adunk át ezen az alkalomból azoknak, akik Ferencvárosban, Ferencvárosért többet és sokat tettek múzeumok éjszakája volt. A múzeumok éjszakáján idén, hát sajnál, lehet, hogy egyébként se lett volna a Gátutcában a Jordán, akivel nemrég beszéltem, és nem tudom Kezdőba most éppen, mit írnak az újságok. Igen, igen, igen. Hát, a, a, a, ahogy beszélgettünk, azt így most pontosan nem idézném, mert ez kicsi szavaszáig beszélgetés volt, de nem úgy tűnt, mint aki a halottak számát akarja gyarapítani. Nem, nem, nem, nem, nem. És egyebek között családi tanácsra is tartják kórházban, mondván, hogy a Jordánnal az elmúlt két hétben, vagy az elmúlt, az elmúlt 73 évben, talán a gyerekkorát leszámítva nem nagyon fordult elő, hogy folyamatosan feküdt volna és feltöltődött volna. Egy új testvére lett számomra, mert egyébként vannak testvérei neki, akiket. Én nem ismertem, de én egyet most megismertem, és mindjárt egy fejfej hallgató nyilvánvalóan. Ebben az egész létezésemben, tulajdonképpen amikor azon gondolkodom, hogy én ezt abba hagyom, akkor mindig vagy abba hagyatják velem, ez végeredményt tekintve ugyanaz, hogy mindig az jár a fejembe, hogy valami új élet kezdődik, mert én ugye most azonosítva vagyok a műsorommal, én magam azt a kényszerképzetben létezem, hogy én nem is élek a műsorom nélkül is. Ugye a Jordán Péterrel való megismerkedés, is ugye a a Kejfe volt köszönhető, és jaj, pont erről akartam magával beszélgetni, teljesen kiment a fejemből. Na ő mondta azt, hogy gyakorlatilag most olyan számára ez a kórházi lépment, mint a Jordán Tamás számára, amit akit feltöltenek, mint egy elemet. Nyilván szüksége van rá, mert ő is azért két végén mégeti a gyertyát, ha nem több. Hát igen, é, igen, igen nem egy nem jetyen, nem a két végében, azt, de valójában több végén, ezek az esetnyők, amelyek valószínűleg itt a Gát utcában valóknak, ezek már igen. tavaly is voltak? Nem, nem, nem, mindig valami jó És ezek maradnak, vagy megszűnnek? Ezek egy darabig maradnak, de nekem, nekem személy szerintem nagyon teszettek, tehát nagyon jó hangulatot. Nem hoztam a... el a papíromat, kiderült, hogy én nekem nem kell hírvelést csapnom itt a vimatonnak, mert hogy nekik egy központi elképzelésük az, hogy ők állami belépve, tehát önkormányzati pénzt nem fogadnak el, de azt tudom önnek mondani, mint ilyen alkalmi műsorvezető, hogy nagyon, egy nagyon szemet és lelke gyönyörködtető dolog volt. Szóval az, hogy mennyire gazdag a civil társadalom, amelynek most ugye egy egészen másfajta kontextusa van. Én, ha nem beszél rossz néven, egy mondatot leszámítva, de nem is foglalkoznék. És arról se beszélnék, hogy vajon egy civil szervezetnek a működés az adott esetben mindig valami állami közleműködésnek a hiányából fakad. De Én ezt innen közelíteném meg, hanem arról, hogy mennyi jó szándék van, ami jó szándék mögé pénz kell, hogy kerüljön, mert csak úgy tudnak projektek vagy tervek megvalósulni, és ott hét, emlékezetem szerint hét ilyen tervér úsztak emberek, akiknek a tevékenységét egyébként mások pénzzel dotálták, ha ez egy jó szó volt, egy fogorvos, aki több mint egy millió forintot gyűjtött arra a célra, amiért ő úszott. Azt tudom önnek mondani, hogy jövőre szerintem érdemes erre valahogy ellátogatni, és nyilvánvaló, hogy az önkormányzat, ha akar valamilyen módon, ugye tudja, hogy mi a legnagyobb bajuk. Na, kitalálja, hogy mi a legnagyobb baja a Swimatonnak Ferencvárosa. Na, ezt kitalálja. Milyen nincsen Ferencvárosnak? Vagy van, de ők nem tudnak róla. Mi, mi kell a Swimatonhoz? Hát gondolom, pénz kell. Nem, nem, mi kell a Swimatonhoz? Ja, helyszín, helyszín. Így? Na, azért, azért nem állunk rosszul. Nem, nem, nem. Hát, most nincs úszodája Ferencvárosnak? Hát olyan igazi rendes nincsen. Ezt anebulóját, ezt mondták ők is. Ez hát, hogy adódott igen. így? Szóljunk valakinek most gyorsan. Mutathatnék Mutogat, hátrafelé de semmi értelme, mert, uh, mi sem uh, építettünk eddig, tehát mi sem ügyítettünk össze annyit. Hova értelme. járnak úszni a Ferencvárosiak? Mi van a legközelebb? Hát van ilyen tanúszodánk, van kettő. Az ő de tanúszodában nem ezen. járnak. Hova járnak úszni, aki úszni akar? Szerintem Kispestre uh, és a nagy, nagy úszodákban, a Körismert úszodákba. uh -huh. Ahogy így hallom a... És ahogy én kiveszem a hangjából, vagy, csak én, ez csak egy a kettőnk ismerettségére alapozó mondat, de hogy nem is lesz? Tehát nincs terve véve? Hát terve van természetesen, de hát csarnokunk sincs. Az úszoda az nagyon nagy hiánygalóban, de hát az máshol is sajnos. Lásd az Újpesti borzalmakat, ahol legalább volt, aztán, de a Csepelit is említ, nem a papírgyárgyúszodát. az egy szuper 33-as úszoda volt aztán. Semmi nincs már, gyűjtődő van talán a helyén. Sajnos nem állunk jól a szodákba, és mi sem kell, kellene. Na hát nem emiatt, mert én nyilvánvalóan, hogy nem a szivulató miatt, csak ennek kapcsán ezt fogalmazták meg, hogy azt tudna nekik segíteni, bár a kölyű utcának is örültek. De azt tudom mondnek mondani, hogy hát az, az lelket, tehát. Ugye, ugye az ember, hol a meghatódás, meg különböző érzelmei voltak az embernek, de nagyon, szóval én ott nagyon visszafogott voltam, oda alapvetően egyébként olyan műsorvezető való, ha egyáltalán kell oda műsorvezető, aki aki a hétköznapjait is ezen, e, dolg, ezen emberek és ezen célok megvalósítása érdekében él, mert ez egy cirkuszik kiáltó volt, amit én ott, de hamar rájöttem, hogy ott viszonylag kis szükség van rám. Azok a célok, aminek érdekében legyen az hajléktalan ellátás, vagy legyen az... E, külföldiek, magyarországi beilleszkedésével kapcsolatos filmek, vagy legyen az sérült fiatalok, vagy nem fiatalok színházi előadása, és sorolhatnám még, még, még, még, még mind olyan dolog volt, és ráadásul ugye úgy, hogy akkor valaki azt mondja, hogy úszik, ugye ezzel fejezik ki, vagy ezzel teszi nyilvánvalóvá a cél melletti elkötelezettségét, és akkor már az, az, az ő közegében levelekkel, vagy Facebookkal ki, milyen módon tart kapcsolatot a barát vagy azzal a közösséggel, amelyiknek ő a tagja, gyűjt pénzt ennek a dolognak az érdekében, miközben egyébként az ő környezetében azt se tudják, hogy egyébként ez Ferencvárosban létezik, és ez mind a Ferencvárosi civileknek a, a, a megnyilvánulása a minden politikai visszhang nélkül nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt ott lenne, ezt és és mindenképpen lennek, akarom a... mondani az egyházi kerekasztal is ebben a szellemben működik, ugye a civilekkel, különi kerekasztalt nem hirdetünk, de pályázat a számokra mindig van, sőt, hát a... Jó, most mondom, ugye, a, a, a, ugye mondtam, hogy hát én ezt el fogom önnek mondani, meg ízé meg bizé és mondták, hogy nagyon jó, de ők nem fogadnak el önkormányzati állami pénzt, így aztán nem, mintha hogyha már éppen össze akartam volna önöket kötni, de minden esetre közelebb akartam önöket hozni, ennek valószínűleg más módja is van. figyelek. Igen, de nem csak a pénz, tehát ugye pontosan abban a szellemben szoktuk működtetni ezeket a kerekasztalokat mondjuk így inkább, hogy, hogy, hogy ki tud bármilyen támogatást összegyűjteni. Ugye a, a Ferencvárosért Klub is úgy működik, hogy Ferencvárosban működő aktív cégek, a legnagyobbtól a legkisebbig mondjuk a cipészig részt vehet ebben a klubban, és ki mit tud adni be a közösbe, az igények összehozását, tehát egy bőrze, egy fórum, arra, hogy kinek mire van igénye, az ott esetben helységgel is tudunk segíteni. Hát gondoljunk itt az Árprű neves képviselője itt a Hölgyesengel utca sarkán, ugye most már negyedik éve itt vannak Ferencvárosban, is csodálatosabb már a kiállításokat tudnak szervezni. Ugye ez a, a volt ö, sárgaház ahogy okminak az utódja, hogy ez a ö, Teráp, a művészetterápia tulajdonképpen ezzel is gyógyítják a onnan kikerülőket, és ennek is helyet tudtunk adni, és, és nagyon jó az együttműködés. És a jövő héten majd egy van. találkozót ajánlanék, több célra is, ezzel kapcsolatban majd a héten jelentkezem, most pedig elköszönök. Köszönöm én is a lehetőséget. És a hallásra. Volt. viszont hallásra, önök Bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét, na egy... A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Kettő. Csak azért, hogy mostanában reggelen két ilyen zenére ébredek, tehát miközben belül csak önkormányzati műsorokat hallanak, szeretném elmondani, hogy azért van életem. Amiről tudhatnák nagyon sokat mesélni, de nem akarnák. Képzeljék el, tegnap szembesültem, hogy ezt a rádiót is megbüntettem, tehát el kell, hogy ezt mondjam. Úgyhogy ez közsponti félelem, hogy ahova a fiala megy, azt megszüntetik, tehát kartágú só és behintés, az velem együtt jár. És amikor a péntek ismétlő műsort összeállítottam, akkor gondoltam, hogy leadom a Secret mert műsort még egyszer, meg el, meg van CD-n. Végül is betilthatnám a civil rádiót Egyi pillanatul a másikra Ide jöttem, és már nem is kéne a szabadságom után visszajönni world, own, hear, De ezt a szívességet végül is Meg ezt a Secretman cd ezt magamnak hallgatom pain, so Bár hangosan nem kacagok hear, like Ma igyekszem azok számát növelni Akik a Linkin Parkot meghallgatják Sokromban Igyekszem közben nem meghalni. Right Legrosszabban a szórakozottságomról tudhatnák önöknek mesélni, de nem akarnák. Korábban azt hittem, hogy csak a zsenik szórakozottak, de elárulhatom önöknek, hogy jön az az életkor, amikor mindenki zseni. a 14 éven aluljaknak nem való, még nem tartozom azok közé, mint ami viccben, amikor azt mondja az illető. A művész úrnak élvezni tetszik, de lassan abba a korba kell lökni. Párvis Sendör és más híresség ilyenkor műsor végén mind mond, mindig mond valami szellemességet, amiről ők azt hiszik, hogy szellemesség. Hadd különböztessen meg magamat és a műsoromat tőlük úgy, hogy semmilyen szellemességgel nem köszönök el önöktől. Érhetőségem dörö.fi alajanos kukac gmail.com Ezer éves műsorokat hallgathatnak meg Szerdán csütörtökön és pénteken. Kéretik nem telefonálni és visszarévedni a múltban, nem szídni a civil rádiót. Magukban keressék a hibát. Innen a stregova utcából üzenem önöknek, ha keresnek, találnak. Én műsorom csak a második legyen. Na visszhal!